من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نزيرا الذي له ملق السماوات والأرض وَلَمْ يَتَّخِذْ وَلَدًا وَلَمْ يَقُلْ لَهُ شَرِيكٌ فِي الْمُلْقِ وَخَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ فَقَدَّرَهُ تَقْدِيرًا <تصفح> سورة الفرقان دهی سورة نمده وجادنوم وجاد اسم د دې صورت چې د دې تا سوره الفرقان ولي وې نو هغه اول آیت مبارک دې د دې صورت ذکر دې تبارك الذی نزل الفرقان نو دیو جنا دی سورتا سورۃ الفرقان وئی پترتی به نزول کی دا سورۃ 42 نمبر دے په نزول کې پستا سورۃ یاسین نا پترتی به مصحف کی پینزیشتم پچیس نمبر صورت پس تا صورت نورنا دا دی صورت ربط اسمی صورت نور سرا حق داده چه د دا نور چکل ربط بیانون دا خبر علتم ذکر کرده و چوانفور قلوبنا بنورکا لذی انزلت به الفرقان اللہ زمنگا زلونا دا منور کی پا علوم دا قرآن سرہ نداخو رب جو منگا دا سورة الکافنا شورو کڑیو جو وربت علا قلوبنا کما ربط علا قلوب اصحاب کاف و مریم الانبیاء ٹکشو بیا منگا دا خبر زکر کڑیو اگر سورة الحجنا جے اللہ ام اجعلنا فی اصحاب الحج الیکا مثل سائر المؤمنین ونفر قلوبنا بنورکا لذی انزلت به الفرقان ربط بزمونی اولنے ربط چې په سورتي نور کې بیان دا مسلې دا توحید د الله تبارک و تعالی اوشه په مثال عجيبه سرا دیږي و زوحت اوشه دا نور مثالونه ذکر شل اعمالو د مشرکینو عقیدید د مشرکینو و ظاحتہ مسلید د توحید پر زمند امثال او پر زمند ذکر قولو د دلائل عقلیو هاغه بیان شل نو اس په دې صورت کې الله کریم د مسلید د توحید و کیا و عبد الله سرا جاء د یار لس ادله عقليه متنوعه دارنګي بصورت نور کې د توحيد دشمنانچو منکرينچو لمساليد توحيد نو ده هرې نخي بيان علامات بيان کړل نو اس پدی صورت کی پ صورت فرقان کی الله منن کو د توحید او دارنګي تابعداران د دا پیغمبر عمل کون کی پ دین باندي دغه صفات الله بیان نه بلا خبر دادا دارنګي مونږه مخ کی ویلو د صورت القاف دربت اور دا خلاصي په دوران کې دا خبره کړیوہ چې سورته کافنا تر سورته الفرقان پوری یو مضمون بيانيږي نو اوس کومګه دا سورته نووي الحمدللہ نو اوس په موږ داسې وو چې دا سورته الکهفنا سورۃ الفرقان پر یو مضمون ذکرو آغا نفی د اتخاذ الولد مانس الله متصرف دی هغه اخپل اختیارات چا ته دی دا مسلہ شروع وا پدی سوراتونکو کم سوراتنا سورۃ الکهف سورۃ مریم سوره طه سوره انبیاء سوره حج سوره مؤمنون سوره نور پدې او سورته کې دا مضمون ذکر ش نفي د اتخاذ الولد دښه اوس دې ځای نه سوره الفرقان دا مسله شروع کېږي چې هر کله الله نائب نشتا نو الله نو سوا سو هم نشتا سنگا چ مخ کی صورتونو کی نفي د ولد نو اشوا نو اوس نفی د شرک فل برکتتا چې د الله سوک نائب نشته نو د قصي چې د نو الله سره الله نو سوا هم برکتهم نشتا او دا نفي د نفي د شرک فل برکت دا مسلبه ان شاء الله دې سوراتنا تر سورته سبا پورې بيانيږي اق سو فرقان شعراء نمل قصص عنكبوت روم لقمان سيدا احزاب دا نه سوراتونو دی دې کې دا مضمون بيانيږي چې المبارك في كل شيء هو الله تعالى تک شوا خجی یو ربط زماد شیخ اللہ دے پی رحمتونا نازل کی فرمائل با تی صورتی کهفنا مسلد توحید رب العالمین شروع بیان دا بیان دا اغیبان دی واقعات انبیاء علیہ السلام ادلی اقلیہ ادلی نقلیہ دارنگی ذکر د امثال ذکر د احوال او د ترشو امتونو نو اوس سوره نور کې احکام بیان شل اوس بیا رجو بسوي اصل مسळा چاغد الله د توحید بیان دے. دا دی خاجی داوته دی سوره داو دادا المبارك فی کل شیء هو الله تعالی اور دا دعوا پا صورت کې با دری زلہ ذکر کی, زل کی اول زل پا اول آیت کے تبارک اللذی نزل الفرقان اور پا دویم زل دا دعوہ با ذکر کی گی لسم نمبر آیت کے تبارک اللذی انشاء جعل لک خیران دا دریم زل با دا دعوہ ذکر کی دې صورت آیت نمبر 61 یوش په تکي 61 کې تبارک الذی جعل فی السما ابراج دیکشه دا تبارک په زمند د یالس ادله عقلی او ب ذکر کیږي دا دعوت ب ذکر کیږي د سر سرب دلایل د الله د قدرتونو دلایل عقلیه غالبهم ور سره بیان کی خ بل پدی صورت کې شبهات سلور شبهات معل جواب او شبهات په ذکر کیږي او ځاګه جوابون وب بیان کیږي ٹھیک شه پدی صورت کې سلور شبهات او دارنګي داغي جوابون شبا شوبا الله په توحید نو دی جواب دویمه شوبا په قرآن باندې نو دی جواب دریمه شوبا پر رسالت په پیغمبر صلی الله علیه وسلم دی جواب څلورمه شوبا په ایمان بالآخرت او دی هغه جواب دیکشه بل مساله زموږ شیخ الله دې غریق رحمت کی هغه یو د خبره کولا چ دا سه هم ویل شي چې په صورت کې په سورۃ الفرقان کې ذکر دا او سوالاتو ذکر دا او سوالات او دارانګي د هغه جوابات او سوالونه او دارانګي د هغه جوابونه او پاغي باندې وضاحت پس سرا بدلایلي نقلی او سرا جاغ مخصوص ذکر د احواله ده ذکر د احواله د امتون مهلکو د نبیع الرسالت و سلام هغه امتونہ جاغه باندې نزول د عذاب شوه او اور په آخر کې صفات عباد الرحمن او زموږ شیخ الله دې په رحمتونو نازل کی هغه و داسوی چ صورت په اخر کې اوصاف طيب عبدالرحمن یعنی هغه شناختی کارت ته عباد الرحمن ته عباد الرحمن, الرحمن پہچان شناخت پہ جن دا چې پس سره کیږي هغه اوصاف دې نو صورت په اخر کې بیانېږي تبارک الذی نزل الفرقان برکاتوالذې هغه ذات جرا له گل ده فرقان دا خبر مخ کې ذکر شوی دا چې فرقان دا صفت د قران دی او دا رنګه هر اسماني کتاب صفت فرقان دی زکا چې ده فرق بیانوي د حق او د باطل فرق کار کوي د حق او د باطل په میاسکیم تبارک الذی نزل الفرقان برکات والدی حغزاد جرا لگی لدی فرقان علی عبده اخبل بندہ جاءد محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لیکونا للعالمین نذیرام لیکونا تشیدا بندہ لبارد انس نذیر ير ور کون کے ير اون گورا زما شیخ په فرمایل چې امام بي ذاوی ذکر کړی دي چې ليكون علت فرقان دې پارا دې چې ليكون شذا قران لپاره د انس جن ير اون ٹھیک شي چې بي ذاوی وای چی دلتا ذکر کری دی چی لی اکونا علت فرقان دے پارا دے لیکن مراد سک لیکن دینا مراد سده نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ولی ذکا چی قرآن نظیر ندیم قرآن دا نظیر ندیم قرآن باند نظیر کی گیم نظیر پیغمبر دے تک شید؟ و مانا باکے لیقونام اللہ دا پیغمبر و بیانولو دا قرآن لپاره د دا جہان جہان کی چا دے انسانانو دے او جناتو دے پارا نزیرہ یرون کے خا اس برکات ولده هغه ذات برکات ستوي برکات معنا علما ذکر کوي ازما شیب فرمایل تشا صاحب رحمت الله عليه تبارك برکات ازوست برکات ده الله طرف نه دي برکتون والا الله دي الله نو سوا سو برکتون والا نشتا سو کوی دا دان برکت دي سو کوی فلان کې برکت دي دا ویلې شي چې پدې کې الله برکت اچول دي برکت اچون کې الله نو سوا سوق نشته ٹھیکشه ابن عباس رضی الله تعالی عنہما هغه دا برکت معنی ذکر کوي هو الذی جاءم بکل خیر و هو الذی الله غزا تیم چرا تل کی پہاڑ خیر و برکت سرا امام خازن ذکر کړی دی هو الذی جاء بکل خیر و برکات دارنگی خطیب شربینی حا ذکر کئم جا انا بكل خير وبركه ها غزا ته چرات لک دی مونتام په هر خیر او برکت سرام انسان شوا برکتون رازينو طرف ته الله نام برکت اچون ک دی نو الله دی اور بیا فرمای خطیب سے جو لا یستعملو الا لله تعالی اتھی و شیر بینی فرمای چې ګوره استعمال دي دا کلمہ مگر خاص یو الله دی پارا الله نو چا دی پارا ته دا کلمہ نشي استعمال ولې استعمال او دارنګی تفسیر مدارک امام نصفی دی ذکر کئي تبارکاء س وې کلمه تعظیم اها هيا کلمه تعظیم لم تستعمل الا لله وحده لم تستعمل دا کلمه د تبارک تعظیم دا د عظمت کلمه دا, دا, دا د لوی تپار په استماریږي الله دې لام تستعمل الا لله وحده نو استعمال دا کلمہ مگر صرف یو الله دی پاره یو الله ذات دا کلمہ استعمال ول شي الله نه سوا بل چاته نو آئے چې ففلان کی په برکت او دې ډنګړي په برکت چې څه دی نو دا الله اچول دي اوس په دې باندې دلائل ذکر کیږي چ ګورا برکاتونو والا الله ده ها الله نو سوا سوک ده برکاتونو مستحق نه ده سمانا برکات ورقولو والا سوک نشتا برکاتونا ورکاون کې یو الله ده سوک نشته برکاتونا اچولو والا اور چکم ذات برکاتونا اچي راشد غذا صفت و اورا الذي الله غزا دلیل اول الذين بركتنا على هغزات له ملق السماوات خاص الله لردا بشايد اسمان والأرض او دزمك آها بركتنا هغزات جاغسخا بشايد اسمان او هر صد الله ديم بركتنا وملا ولم يتخذ ولدا او ندی ولم يتخذ اور الله غذائم جنته نیوله نائب الله سوق نائب نشتا ولي نشتا زکات الله کمزور ندی الله محتاج ندی ولم يقل له شريكون او نشته الله على رح سدار فلم الملك بادشاہي الله اغه دومره تا قتوار چې د ځمکې او د اسمان نو پوره کائنات او نظام چلون کوي او الله دی وخلق کل شیء او پیدا کړ دی الله هر یو شی فقدرهو تقديره پس الله انداز ورکړی دی هر یو شیستا خاص اندازا فقدرهو الله پس الله اندازه ور کړی دا دا چکم شی پیدا کړی دی تقدیر خاص اندازا نو ګوره الله انسان جوړ کړی دی نو ګوره انسان له اعضاء څنګه ور کړی دی حیوانات پیدا کړی دی نو ګوره ځغې اعضاء تو ګوره اوس کده انسان دالا سنا د بلچی پشانوي ها اوهو نو بیابا چه دی پاسی دنو سمره ٹیم بلگیده دا پدی لیچو پا لیچو پا لیچو بندو لو کلا اولو یاولا پاک دا پوز دم را اگده چې کرده یو دوگ دا مخ کی روانه وی یا دا غوگون داسه وی چه سا شاک زرندو و سا مخ کی زرندو نو بیابا چه کل دا صفایی کولنو دیده پار و پورا دل نو اللہ هر یو سیست یو اندازه ور کرده دا خ او چې کوم شی به اندازي به دغه مصیباتونو ګورم واتقذوم ها واتقذو من دونه الله نیوليدي د خلکو کم خلکو مشرکین او واتقذو نیوليدي د مشرکین من دونه الله نه سوا نور برکاتان الله پرخه دے او نور خلک کې چې دی نو هغه بره کیان جوړ کړي دي لا ی خللوقونه شي پیدا کولی د اسسی اسسیید نه چې پیدا کولی هم ی او دی پخپلا پیدا پیدا کړی شويدي الله بر کتونواله سووک خلقا کل شیم. الله سوا سوق بركة نوالا نشتا ولی لا يخلقون شئاً اغيسه پیدا کول نشیم پخپلا پیدا کرشوی دیم ها جی پیدا کول خود در کنار پخپلا چه دینو دی پیدا کرشوی دی ولایم لکونم او اختیار نلری دی لانفسیم لپارداخ پلزان ضررن لرکولو دا, لرکول دا تکلیفه ولا نفعا او نرسول د فائدي الله نزان لا في ش او نچ دي نزانه تکلیف لري کول ش ولا يملكون موتا او ندي ها ولا يملكون او د اختيار ن لري موتا د مرگ د حچام ولا او نا د ژوند د وَلَا نُشُورًا او نشتی طاقت تا دوبارا جن دی کولو اللہ اللہ ازاتم چھ دی اغا کې اختیار د مرد دی اپ دی اغا پلاس اختیار د جن دی او دی اغا پا طاقت تا دی اغا طاقت تا دی پا دوبارا جن کولو دا انسان تک دا چې مشرقین چې چاته تا برکت او چات ما بو دوی نو دای خو سدی مرګ بدای با باند راضیم دای خو خپل د مرګ نزان نشي بچ کولم نزان لا جنور کول شي نبل لا جنور کول شي نا چرې نو دای تا وخته دوباره د پرتکی دو معلوم ده مبارکتن نو وال سوکتم یو الله وکال الذین کفروا اعتراضو شروع شل زماشی الله دې په رحمتونو نازل کی غیبوی ګورا مسله بیان شوا مسله بیان شوا کنه څنګه بیان شوا برکتون وال الله دې ها دې نازل کړې دې ټیکشه بادشاہي د او د زمکو د الله دام او د هغه سوغنا ابن شتم شریک نه هي سدان بالکل پاک دې هر شی الله پیدا کړی دی خالق ده هر یو سیز یو الله دی بیاچ دی معبودانه باطل او زوف بیان شو دغه کم زورتیا بیان شوا چې مسله بیان شي نو اعتراضو نه شورو شي الله مسله بیان شوام نو اعتراضو نه نو اول اعتراض دا په قران دی وقال الذين كفروا ويه ها كسان كفروا چې کفر کړي دي ان ها ذا ندي دا قران الا افکو مگر تقتور دروغ دا کافرانو دی قران تا دروغ وای افتره جوڑ کړي دي دا دی پیغمبر د ځان و اعانه او مرदत کړې ده دي پیغمبر عليه پدې جوړولو د قران باندې او من اخرون نور خلقو دا زي ظالمانو وې دا قران دي پیغمبر په خپل اذان نه جوړ کړې ده وې یاره دا, دا خټېر قران کار دي و اعانه مدد کړه دې د دې پیغمبر حاجی علیه پجوړو له د دې قران قوم اخر نور خلق نور خلق د سره مدد کړه دې اوس فقط جاءو دا جواب نه ده دا جواب نه ده جواب چ دینه اگر واست روان ده فقط جاءو دا جمله موطرز ده ټیک او دغا سے خبرا دے کو چھ دے کڑیوا او داغی زکر پر صورت نحل کے دے اگر سوار لسم پارا دا آیت نمبر ایک سو تین الله فرمای یقینا بو یو مونگا به جنو مونگا یقولون ويدا خبره چ انما يعلمه بشر بشکا خود نہ کید تا یو بشر یو انسان حد تا خود نہ کیم تیش الله فقد جاءو یقینا راتل اوکل دی خلقو ظلمن دی لوي ظلم باندې و او دی لوي دروغ باندې الله دوا خبري الله بيان کړې راتل اوکل پډي لوي ظلم راتل اوکل پډي لوي دروغ باندې ولي زقام ظلمن الله نویم پدئ ته د انکار وکړه د قران نام قران نه نا انکار وکړه الله او جا او ظلمن ديرات لوکل لو پس سرا او ظلم سرا و زورام او دارنګي ديرات لوکل پر ډیر ليو درو کو باندې جنبيه عليه صلوات و تا نسبت افترايو کو هاجي اے دير ليو ظلم یو کو چې قران نه انکار وکړه او دې لوی دروغ وي چې نبی ته نسبت حال دادم چې دې پیغمبر دا قران افتراحو ځاننه جوړ کړي بلکې نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمین نذيرا دا الله په نازل کړي وقالو اساطير الاولين دویم اعتراض بر صاحب القران اول اعتراضو په قران او دا اعتراض دی په صاحب د قران او هم په قران وقالوا اساطير الاولين اور وای دا مظاريمان ها چې دا قران اساطير الاولين دا قصيده مخ كنو خلق دي دا قران چې دی دا سره د مخ كنو خلق قصې دي یا وقالو وېدا ظالمان اعتراض کوونکی چې دا پیغمبر مونږ ته بیان یې مخکنی کې چې دغه قرآن دا خبرې دي چې سیدی د تر شو خلقوم اک تتابه لیکل دا قسیم ها اک تتابه لیکل دي دا قسیم ها دې پیغمبر اې دا قسیم نور باندې په غیر باندې فحيہ تملا علیہ دا پیغمبر فحيہ دا قسیم دا لیک تملا علیهم املاکی د دې پدی پیغمبر لستکی د دې پدی پیغمبر بوکرتم واسیلا سهارو ما خام دا په خوا په خانه کې سې دا لیکل شوې دي لیکل دي دا عقسم په غیر باندي په بل باندي او دا پیغمبر سارو ماخ امه په مونږ باندي لولي قل جواب ها جواب دې اعتراضاتو چې کوم اعتراضونه وشل دا, دا غي جواب سره دا دلیل عقلینا جواب بیان کی او دلیل اقلی مرصره ذکر کی گیم. قل الله فرمایي وایا محبوب انزله او تاسوائیں اے مشرکین او دی کافرانو مشرکان وی چې افتراهو الله انانا انزله انزله او ما نازل کړی د قرآن دی پیغمبر دا نه جوړ کړې انزله الذیم را لے گله نازل کړې دي دا قران الذي غل ذات يعلم السر جاء عالم دي پو ادي اسررا حاج پراځنوبان دي يعلم اغه عالم دي پراځنوبان دي في السماوات پسماننو کې ول ارض يظمكا انهُ كَانَ غَفُورًا رَّحِيمًا يَقِينًا دی الله <سؤال> پاک بخنا قون کے مے ربان سبحان الله دا صفت الله ول ذکر شو ظالمان اعتراض نہ کئ الله فورن نسیم داد خدید مے ربانی اور مهلت ولو ارکڑے دے تاوبوا باسلوا چ توبه واباسین وا غفور دے رحم ب پیو بل اعتراض وقالو مال حضر رسول ویدا ظالمان صدی دے پیغمبر اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چه خوری خوراکونا خوری دوڑائی ویمشی فی الاسواق او گرزی دے پا بازارونو کې ہا جی دا سنگا پیغمبر دے دے خو خوراکونا دا سنگا پیغمبر دی. چه دیخو بازار لزی ضرورت تپارا داغی خلق خلکو دای و نظریه و چه را که دارلوی سڑی ویم نسودالا با پخپلانتا توی شی کنا خواه لولا انزلا ایلیه ملک ولنراکوزیگی ولنرازی دی پیغمبر سرا دسرا ملکون فرشتیم ولنرازی دی پیغمبر سرا فرشتیم چ دې پیغمبر سره مخکيروستو جمیلا وشمعلا عاجي مخکيروستو گست طرفتا خي طرفتا فرشتي وي باډيګارد ويکونا معه نذیرام چې وې دا فرشتي دې پیغمبر سره یې راون کی چې داسې باډيګارد وې سره کرا ها لریشا اخو شادي خوشا نو دا ده بعد خلکو دا یوزنی چې دایو دا یو چټوالي ځا د غټوالي ها ازما ش الله دې بخي وی وی وای بچو کیتی صدا هټو بچو کیتی صدا جب مر گئے تو پر لحد کبی نه پتا چ ژوندیو کنا دا غټاید دنیا او اقا شاه دې خوشام آوازونو او چې کلام نوشل نو بیا دلحط پته هم نه بیا قبر پته هم نه لګي الله نو دا یو سوره او आवाज نهي بچو کتی صدا جب مر غې ته پر لحد کبي نهي پتا نو دا دنیا پرست یو سوچي دا د هغه یو خیال دي څه خبره ير چبس نو کرانی سو کې دارانی باډي گاټي اخوا شو دی خوشا مخ شو رستو شا شات شاد در دروز الله او يل قائلیکن ذن یاولین دی ور کړه شی دی پی غمبر تا کنز للی خزانیم او تقون له جنان یاولین شته دی پی غمبر سخا باغونا او تقون له جننا جاول د سکا جننتن باغونا یاکلو منها جو خوراک ایدا غینام ها وقال الظالمون اویدا ظالمان ان تتبعون تتابدارین کوی تاسو الا رجل مسحور مگر د یوسری مسحورا جادو پکړې شې وې دي دې خلقو دا اعتراضونه وکړل سمونه دا څنګه پیغمبر چې دې خورا کوي دا څنګه پیغمبر چې دې بازار لازم دا څنګه پیغمبر چې د سر باغډ فرشتي نشتا دا څنګه پیغمبر چې د سره خزاني نشتا دا څنګه پیغمبر چې باغونه نشتا دې خلقو د اوچتوالي د عزت دا سيزونا نخي غر زول د چا سروي مال او دولت د چا وينو کران او الله وي د اوچتوالی نخام ار اسدي د الله تعمداري او دارنګي د عزتوالي نخام دنداري او دارنګي د عزتوالي نخام علم معرفت الله تښک کرم نبووت لويا درجا علم لویه درجه تقوا پاکی د الله عبادت دا لوی لوی درجه دي د انسان عزت من کی دي سيزو نصر نہ دیمه خبره چوی دا ظالمان چتابدارین کې داخلق الا رجلا مگر د یو داسې سړي مسحورات جادو پکړې شې وې مسحورا جادوگر دې اوس مسحور سمانا اے زائل العقل یعنی عقل کارن کوي معذال الله اوس چې تکله دا قران او دا حديث خبره کې اور جاغي مقابله کې وتا ته سړې وي وګوره وديب سخپويږي وي دیر په حالا توس پويږي پوښ وکنا نو هغه حالاتو کې یو حالت د دې چې قران دې آغه حالاتو کی یو حالت دا د چذ نبی آخر الزمان حدیث ده نو از د پیغمبر علی السلام د الله حکم او مقابله کی د پیغمبر علیث والسلام سری واضح حکم په مقابله کی ته یو کار کی او تو حالات سرت الغواڑی نو په حالاتو حالات باندې دید سوسی حلاکت تراشی چتهاله د قران حدیث او حديث نه بل طرف تبوزي او د الله او د پیغمبر قانون د هر زمانی هر حالت سره برابر دي ګوري هغه مقابل نه مخالف نه دي نو تبو د قران کی. او حديث په سيزي ځان په سي بده نه راولې دا غي مقابله تبو ته د حق کېږي اوس چې تبو سمسلوکي او يروي دي چې دغه زور زين ده دوي دو دو. هره زوړ زین دی وي نو خبر ا دات چې دا زوړ زین کار کوي کنه نو نو شه بوسي دا په تاینه لګي چې دا اوریجنل دی او کنه د زوړ پتہ لګي دري چې دا صحیح مضبوط ته او صحیح دی انور کیفام الله فرمایو غرام کیفاز ربوک لمصال سرنګي بیانې تاسل راسفتونا الله او غراته زارمانه تا پیغمبر دې پرا څنګه خبرې کوي کله او توي جادوگر کله او توي دروږجن کله او توي ځان نه جوړ کړې اکلوي غریب دی پیسې او سخن نشتا فزلوا گمراهان شول دې په سبب دا بی ادبې د پیغمبر الله بی ادبې خښې نه دی ښا بی ادبې سره سره گمراهی ترسيږي الله وی کنا عدب کر عدب بی سے باز آجا ورنہ دیدار محمد نہیں ہوگا اللہ دیدار مصطفیٰ نہیں ہوگا ادب کر بی سے باز آجا ادب اور احترام دا پیغمبر کا بی عدب مکوا او دا پیغمبر حکم منل دا بی عدب دا ورنہ دیدار مصطفیٰ نہیں ہوگا بعد الله دا نبی دیدا نه به محروم شیم ولا یستطيعون سبیلا پس تاقت لری د د طلو د سمیلاری چې دای نو دای خطاشل د نه نو چې د نه خطاشل نو دایشل گمراهان او سی تاقت نستے چروان شپ سملار تبارک الذی الله ودیم زلبان داود دا صورت تا تبارک الذیم برکات والے دی غزاد انشاء جعل لك خیرا کو خو خشی د الله انشاء کو خو خشی د الله جعل لك خیرا درب کیتال رغورا درب کیتال ربہدر سبحان الله وایا اس گورا زما ده شه نقطہ واورا تبارک الذی انشاء دا دویمزل دا داوا ول رالا سبحان الله هر كلام مکه ذکر شو تبارک الذی نزل الفرقان ها جی پدویمزل رالا اشاره دا جسنگ الله ها جی جسنگ الله پدی دنیا کې د برکتو مالک تیم نو د قسی الله په اخرت کې د برکتو مالک تیم دا اخرت چ کمبر کتون دی داغه مالک هم الله او دی دنیا کې چ کمبر کتون دی داغه مالک هم یو الله ها ان شاء جعل لك اس ګورې جی قران کریم کې دلتا ان شاء ذکر دې ټک دلته کې از شاء پکارو چې تبارک الذی از شاء جعل لك ده از پزائیality انراغی زکا اس شاع اپکارو ولی زکا از دلالت کئی بسباندئ بوقودہ تحقق باندے ِز دلالت کئی پوقوباندئ تحقق باندئ وقودہ تحقق باندئ ده الالت کئی اور ان دلالت کئی پتردود دا وقوباندئ انزلieri kwestی ها دلالت کی پا ترددد وقوبانده نو دا سنگوشل ها جی دا اس پزای انوالی راغی ازا شاہ پکارو ان شاہ والی راغی ذکا انچ دے دا دلالت کی پاس تردد اور اس چ دے دلالت کی پاس تحقق نو داگی جواب جواب داده چه ان ذکر کولو کی قرآن اشارہ کئی چ الله باندې د چا حق او وجوب سبحان الله الله باندې د چا حق هغه واجب نديم چې الله سو چاته نو محض داد الله احسان دي داد الله احسان دي پوښي کړه نو ځکه دا از پځای کې ان راغله نو تبارک الذیم برکت والده هغه ذات ها جی انشاء شاء جعل لك خيرا ان شاء جعل لك خيرا کا خو خشد الله پاک جعل لك خيرا نو به گرځي تاد پاره غورا اور بهتار او به گرځي تاد پاره غورا اور بهتار من zalika د دینام نسنا داد دا دا دنیا باغونام داد دا دنیا مال او دولت دا د دنیا د خزانو دا چ دې نو دا وسوي دا دینه والله تعالی بهتر درکیم الله دا وګره امام علوسی ذکر کای چې ولیس ل احد من العباد علی الله عز وجل حق لا فی الدنيا ولا فی الاخره ولیس لا احد او نيشته لپاره د یو کاس من العباد من العباد عبادنا او زړاينوستي چې وي دروحلماني نو الله ته بداسيو چې وليسا ل احد من العباد والعباد على الله حقن نيشتي لپاره د یو تن هاجي ل احد قام پیغمبر د الله دې چسو سوکم دې على الله الله باندې حق حق وجوبي نشتا لا في الدنيا ولا في الاخره نپدې دنیا کې او نه په اخرت کې خاجي جلالك خيران درب کې تاج پاغه ورو به تر من ذالکا د دې باغونو سب در کې جناتن باغون د جنت اهه څنګه غره دي دا د دنیا باغونه چي دي پده باندې فنا رازیم دا د دنیا باغونه چدي دا ختمی گیم کلا پکی میو وی کلا نا کلا ماد کلا اوچه کلا خراب شي کلا سم پوشوی او کلا دا پاتی شی انسان نام نو حقای باغونا دا جنت چی دی آدیر غورا چی فنا پی نشتام میو پکی نا ختمی گیم پوشوی کنا او دا رنگی پاتی کی تجری من طقط الانهار روان بی لاندي داغينا نهرونام ويجعل لك قصورا او درب کی تالرا لوي لوي بنگلی لوي لوي جنت کی لوي لوي بنگلی لوي با الله دل در بل کذبوا بالسام بل کذبوا داعلته دع دا عدم تسلیم د کفارو قران لرا د عیلت د عدم تسلیم چې کا دا کافران قران نه مڼي ول نه بلک زوبو بسا بلک درو جنواله کې دا کافران بسات د قیامت و اعتدنا لمن كذب الله ومنګا تیار کړې دي د سشي و झालिए टृर कज का दिणां, पिनातो तू सिपके दिदीchen खने, भीटिफ edukat usht��яниु और वुजी ओल 27 भीटीरम सेह भीष एक रहा है। भीषे की सच दो पढत करें कि मंगी तू सह अतीब vone, पिनातो देने चव क्या देन, बचकी दू मलतो के युजी सम। झाल چاگت درو جنوالکی نمانی قیامت ٹکش ازاراتهم من مکان اسگورا و آتدنا سعیرن لمن کزبا بیسام منگا تیارکڑ دے اور چسوک نمانی قیامت ازاراتهم اللہ و اکلاچ اگوریم دامن کرین د قیامت دے اور لرام دے دو م مکانین د ځ لری نام م مکانین د ځای بعین لري نه سله هم اوری به اوازو نه د د اوور د دوزااخه تغ ی اووا د قرمبیدو سله اوری به دی اور اوادہ ہنی دوم اللہ دا جانم لوجد غسینہ غڑم غڑم بکی او دا جانم لوجد غسینہ ہنی گی بام اگر سورت الملک سورت الملک انتیس پارا سورت تبارکا نمبر دیم اتم تکادو تمیزو من تکادو تمیزو من الغیض غریب دات چې اوچوي ها پټاوشي دا ځاننم لوجد غسينا په کافرانو باندې الله دا جوش کې وای اور کنه ازا القوفيه کلا چوغرزول شي اوم تو ګرا پدي ځاننم کې سمعوا لها اورېب اواز دې دوزاخ شهيقا وهي تفور دا بہنیږي هینيږي الله ګورا تغيدا و ظفيرا ظفير ستوي دا اخر چې کل आवाज کوي کنه نو یو د سٹارټینګ وی او بیا د اخر کې بریک وی نو دې چې کل اخر کې غرب غرب کوي کنه دې ته ظفير وایم الله ها وا القو منها اذا القو دا حال مقدر دی. ها دا حال مقدم دی. دا, دی. دا دا اذا القو منها دا حال مقدم دا منها دا مقدم دا مكانا زیقا مفعول فی دا معنی دادا اذا القو مكانا زیقا منها ٹھیک ٹھیک ہے اذا القو و اذا القو کلاچ اغرزو مجرمان ها جی مکانا زائی زیقا تنگ من ها ددیدو زخنا تا من مقدم دے حال مقدم مکانا زیقا بانده تک شو؟ ویزا اول قو کلاچ اغرزولشی دا مجرمان مکانا زیقا زائی تنگ تا من ها ددیدو زخنا مقررنینا جوبل سراب ترل شویم جو بل سرب الله دې تړلي پدنجران کي داو هنالك سبورا چغي بو هي په دغه وخت د حلاکات وایب یالیتنی یالیتنی های وهلاخ شو های وهلاخ شو الله نن په دی دنیا کې مقابله کوي دا حق انکار کوي دا حق او په اخرت کې به دیسه کوي د حلاکات چغي بو هي لا تدل اليوم ابو ویل شیدایتا چب لا تدل یوم چغی مواین رز صبورم واحدن دحلاکتیوم دایچ بچغی وای کنا الله طرف نا ابو ویل شی لا تدل یوم چب چغی موای لک یوشری دنیا کې جرموکی کنا او غربورا کې وای چغی مو جغاونا اي ګورې غرب هغه چې وای چېموآ لا تا دول يوم چېموآ اينن راز صبروا واحدا ا چېدا د هلاکت يوم ودعو صبرن کثیرا الله اورا بلې حلاکت ندير ودو راو بلې حلاکت ندير نند يو سرنا سلزل و آیا، و نندا سزاننا بچکیگیم قل ازالکا، سبحاناللہ او آیا ازالکا خیرون آیا دا جا، قل او آیا بشارتی ازالکا خیرون آیا دا دوزا غوردیم دا تا چکم بیانو آوریدم ها؟ ازالکا خیرون آیا دا حال غوردیم دا دوزا غوردیم ام جنتا الخلد یا جنت باغ د یا باغ د همشوالی الاتی ها باغ وئد المتقون چوادا کړی د الله متقین سرا چلا وادا کړی د موه هیدین سرا الله وادا کړی دتی جنت هاچا سرا چچا شرک نه بچ کړي دي تا د جنت بیان واورید کرا سدي واوریدل انشاء جعل لکا خیرا من ذالک جنات وی جعل لکا قصورا غٹی غٹی بنگلی لیلی او دارنگی نهرونا پوشی دارنگی میوی نو داغور دیم یا حغاچ زیقا مقررنین تغیوزا و زفیرام نو جواب اس دی جنت غرام جنت بہتر جنت غرا دین ایمان قبول ک جنت غرا دین و جنت غرا کینو د الله رسول اومنام جنت غرا کینو خ اعماله متقیشام ٹھیک شه کنا کانتلوم جزاءن دا دی پارا بدلا مصیرام بهتر زید اگر زیدوم لهم فیها معیشون ودی متقین دی پارا پتی جنت کی غاې متونونه چې د به غواړي خاېدي نفی دی همې جنت کی پدی دی نې کان علی کا نه الله رب کا د ستا پرباندي دم مسؤوله واده مسؤوله قابله د در خاص دا جنت غواړه د الله نام اذا سالته اللهې کله چې الله نه غواړی. فصلو منه الفردوس الله لنا ده جنت اعلی مقام غواړه ويوما يشروم خجي از ګوره دل دکراغه کانا على ربک دا دا وعده ده جنت ستا رب باندې کانا على ربک على راغ متزلرا پاسدل هغه یو خل جهان کنا رالا راغ له دې اور علا دلالت کے پو وجوب باندیم دینا معلوم شوا چه مؤمنان لرا پا عوض دا نیک اعمالو جنت ورقول دا پا الله واجب دي دی. ٹھیک شو متضیل سوئی چه علا راغے اور علا رازی لپار دا وجوب نو معلوم شوا چه پا الله باندی واجب دي چه دا مؤمنانو چه کم نیک اعمال دي. د غي په بدله کې جنت ورقول دا پلا واجب دي دی. ٹھیکشه نو د دې ګنج جوابونه دي او زه ما شيخ الله دې په رحمتونو نا نازل کی غيبي د دې خسته جواب تفسيری قاسمي کړل دی اه اه ا جواب څه دي چې ټیکتا الا رازي وجوب دي پاره ودل تک الا وجوب دي پاره نه دی دلتا الا حکمت ته پاره راغل دی یاراجی اغه حکمت سده الله اغه حکمت دادم چلا وئی کانا الا ربک وا دم مسولام پوشی دا لا حکمت پاره دې او دا حکمت سده تعالی ذکر کوله حکمت سده اغه دادې چې الله خپل دوا دو خلاف نکئی الله دا اعلی دی وجوب دی پاره نه بلکې او خاص حکمت پاره اور اگر خاصک مدد دے کہ اللہ اخبل دوا خلاف نہ کئے۔ اس تخویف اخروی و یوم یشرہم اللہ یحقرัจ جما بو قوم گا داخلہ کو ہاں جی و یوم یشرہم اگرัจ جما بو قوم گا دا مشرکان دا مجریمان و ما یعبدون من دون اللام اور ہغ معبودان جدی د عبادت کو اولاد ی فیقولون نو بو ویل شیدایتا ا انتم ازللتم اها فیقولوا او بوئے الله ا انتم ایتاسو ازللتم گمراہ کړیو تاسو ایبادی بندگان زمان ها اولای چدادی ام هم زلوا السبيل د خطا کون کی د سمیلاری الله ګورې و الذلتا کی وما و ما یعبدون من دون اللام سرال و ما یعبدون من دون اللام اللہ جمع کی دیلرام اور هغه چاله را چې د عبادت کو دغه سوا د الله نا ژما شی الله دی پر رحمتون نازل کی غیب وی چې دا بعد خلق وی او قران کی چې چل تمن دون اللazim دین مراسدی بوتان دین سدی بوتان نماشی بفرمایل چه نا من دون اللہ نا بوتان توتان شتان بوتان ندی مراد وشکنا دا پا حق بوتانوکی ندی راشا تا تا ابن کسیر و خیم اللہ ابن کسیر اغیر زکر کردی دی چه وما یعبدونا من دون اللہ رد قیامت اللہ بمشرکان مجرمان طول را جمع کی نوچے طول را جمع کیم وما يعبدون من دون الله او هغه معبودان چې دغه د عبادت کوو سوا د الله نه فرمای قال مجاهد من دون الله رسال السلام والعزير والملائکه دیکش کنا ها اوذر السلام ځکه يهودوي چې اوذر ابن الله چې عيسای ابن الله او مشرقین مل ملائک چیو ناغیو ملا بناتو الملائک بناتو اللام ٹک شکا نا اور عام مشرقین وئی فلانکے فلانکے فلانکے خوا و یوما یخشروم دارنگی روح المانیم ذکر کئی چدین مراد صدی فرشتی دیم دلانے کان بندگان دی نفا یقولو نعبو وئی اللہ پاک آ آنتم آ آنتم آنتم دعوتم هؤلاء إلى عبادتكم آه آه آه انتم دعوتم هؤلاء إلى عبادتكم من دونين آه آية تاسم دائل دعوت ورکڑوا داخل دائل عبادت کولوا وداتي جواب صده چنا نیکان و بندگانو دائل خودشرك دعوت نو ورکڑوا فوشه دې خدای الله د توحید دعوت ور کړو او یا وی نو شي آیاتاسو ها ها اولائم اعزلتم تاسو گمراه کړو عباده بندگان زمان ګور جی دل دکی عبادی راغیم عباد خلکی هغه وای او قران کې چې چلتا عبادی راغله دې موحدین او مبارک راغله دې او مشرکانو ته عبادت قرآن کنه دی ویله شوی نو ته په قرآن سو پویږی تا قرآن کتل نه دی پورا کړه دا وګرا الله مشرکانو ته عبادت ویلی دی نو عبادت خودی کنا الله بندگان خودی کنا بندګی نه کینو مشرکان سره ورنه الله غو پیدا کړی دی د خوده بندګان دی اس راشه زماده شه ناشنا نا نوکตะدا دعا او توکا الله دې په رحمتونو نازل کيم فرمائل با چه عبادی مشرکانو تا عبادی ولی اوی لی اظہار جرمی هم لی وجد جرم دا دینام اگا جرمی صده اللہ بندگان زماو اور بندگی د غیر الله اکڑا اخل کو بی کنا وی کانا, وی کانا پینا ساڑی کر تی سونا فلان دا کر وشکنا وی خریز کے زما اور ادکی کے بل کراں مسلمانشوا اللہ وے بندہ زما ویم پیدا کڑے ما ویم اور عبادت کو ان کے دغیر اللہ شوی ہاں نل اظہار جرمہم ویقولو انتم نعبو الا پاک ایتہ سو گمراہ کڑیو معلومشوا غیر اللہ عبادت لو گمراہ دام ام ہمزلل سبیل یا ده خپل خطا کوونکی ولار د توحید اهه بورا وې دې کې اشاره ملو شوا کلا کلا انسان لا بل گمراه کئ داغه د گمراهی سبب بل غرزی او کلا کلا د انسان خپل بدبختی سبب د گمراهی او غرزی وشکنا قالوا سبحانکم او وې دانه کان بندې په دربار د الله کې سبحانکم طوبا طوبا اللہ منگا دا خبرنا دکڑ دیتا ولی آہا ما کانا لبشرین این الله اللہ الكتاب والحکم والنبوه ثم یقول لین ناس کونو عبادا لی <لي> من دون اللہ انبیاء علیہ السلام دا <قول> <دیم> دا خدا توحید بیان اون کې دی حاضر دارنګې نیکان صالحان توحید من اون کې دی توحید بیان اون کې دی هغه دا خبره د غشان سره نه جوړیږي آها ای ګل نال نه ټکدي دا خبره نه جوړیږي نه خایيږي وقالو و یبدانې کان سبحانك توبه توبه الله دا دا شر خبره خپل عبادت تبلل توبه توبه ما کانا يم بغيلنا نخايږي دا خبره موږ سره مناسب منګل را دا خبره ندي جائز منګل دا خبره بل قالوا وایبدانکان سبحانك پاک الله ده هر قسم شریک نام الله پاکي تعال رضا پاکیم منګ دیتہ دان دی ویلی چمنګ الله شریکان کوي مون خدای ویلو ان الله ربي و ربکم فاعبدوا هذا صراط مستقيم الله مون خدای ته دا دعوت ورکړو ما کان یم بغیلنا ندی مناسب ندی مناسب جائز مونږ لرا ان نتخذ من دونک چی جوڑکو منگا سوادتانا من اولیاء اسکار سازان ٹھیک شا وَلَاکِم مَتَّعْتَهُمْ اے اللَّهِ وَلَاکِم مَتَّعْتَهُمْ لَيْكِن فِي دِي وَرْكُولِ تَعْدَيْتَ وَآبَاءَهُمْ عُدَدِي پلارانُتَام امام قرطبی وَي وَلَاکِم مَتَّعْتَهُمْ وَآبَاءَهُمْ اللَّهِ تَعْدِي لَا فِي دِي وَرْكُولِ او په مالوو ورکو سراب اولا ورکو سرام حتى د دومره فيدي ورکلی ورکلی تردي ننس ذیکه چې هیر ک د قرران الله هیر ک د ننسیت او د نصیت کتاب هغه قرراندي وکانو قومنبورام او داقوم تبا کړی شوي ت دله فيدي اغه د غیر الله طرف نه نا عرف دی دی و د الله طرف نه او شی نو ته دم را مسل په دنیا دم را مینسل چې نسو ذکر د قران پر خود د الله کتاب پر خدام فقد كذبو قوم یقالو مقدر دی او بوې الله پاک الله الله بوې ها چاته بوې اللاوه د مجرمانو ته وی س چې د نیکانو تاسو درو جنکړای ها د ختا سو درو جنکړای په دې کې تذلیل د مجرمانو دی په دې کې ذلت د مجرمانو دی فقد كذبوكم پس یقینا درو جنکړای تاسو ها دې نیکانو تاسو درو جنکړای بما تقولون با خبرو چې تاسو دا سو خویم زمون په حال دی پويګيم ها دای زمون ما دتکيم او دای زمون ما اخلاص ایده تکلیفون نام دای خو درو جن کړی دای خو تاسو ته ویم زستا سو په حال خو نو پويام پس مرګا وکفاب الله شهيدم بيننا وبينكم ان كنا عن عبادتكم لغافلين مونږ خو نیو خبر مانگ مرگ نرستو تاسو سکلی دی مانگ سرام که نا؟ فقط کذبوكم او بویا اللہ پاک یقیناً در اجنان کلی تاسو وی ما خبرو چه تاسویم فما تستطیعونا پستاقت نلرئیم فما تستطیعونا پستاقت نلرئیم دانیکان صرفاً دوی دا اړهولو د مصیبات ولا نسرا او نتا قوت لري در سوند مدد نه د مدد کوله قوت شته نتا سونو مصیبات لري کولی شی تاسو خو به چې دیو منګلا فی دی راکای دیو منګلا په سخت کې را پکاریږي او منګلا به دا کوي منګلا به دا کوي فما تستطيعون صرفا پس طاقت نلریدوی دا اڑولو دا مصیبت صرفاً اڑول دا تاسو نا مصیبت بلخواکیم ولا نسرا او نئی طاقش تا تیست تاسو دا مدد دا خوب مدد نشی کولی و من یظلم اللہ و من یظلم منکم چاچی شروکو کودا تاسو نام و من یظلم چاچی ظلمو کودا ظلم نا مراد شرکتی ولی ان الشرك لظلم عظيم شرک چ دینو دا ډیر لوی ظلم دی ډیر لوی ظلم دی او <تحق> مې ظلم ها چي شرکوک منکم ها دې تا سنا نذقه لوزمانا نذقه ابسقو نو ما شیخ بفرمایل الله دې قبر منور کيا فرمایل بنذقه ابر سوديتا عذابن كبيرام عذاب غټ لوی عذاب ومتلاوشي ها مخکي سوالو چې دا پیغمبر بازار تزي دا پیغمبر خوراک کيم دې پیغمبر سرا خزانه نشتا جواب و ما ارسلنا قبلک الله ونور يغري منغا مخيدتانا من المرسلين يو پیغمبر د پخپل پیغمبرانو نه پیغمبران دا اللہ ڈیر راغ لیو ایک لاک دو لاک ڈیرڈ لاک ایک لاک تیرہ زار ایک لاک بیش سمرا پیغمبران راغ لیو من المرسلین پدی پیغمبرانو کیم هر یو پیغمبر چیوم داس یو پیغمبر نو خوراک ته محتاج نوم عمر صلی اللہ الله <اللاوے> ونوري ګریمږه مکه د تانا من المرسلین اد الله د پیغمبرانو نه یو پیغمبر الا خالق الليو ليو انهم بيشکا دا پیغمبراند الله چو لا ياكلون الطعام خام خاب خردل د ډوډي خام خا ديب خراقوم خام خاب خردل ډوډي زکاچ اغاو بندگان زکاچ خوراکتو محتاج او فرق دادے چا غی باز خوراککو اغی تے مقصد نو لیم اور عام خلق ته مقصد ویم ٹک شکا نا الله اللہ پاک اخپل دین دے دی منتخب کریو وہ و انسانان لوگ پی پی راتلا نوڈائی بے خوڑلا ٹک لیکن دا سبه نو خړلال کچ تاسو خړي غټ غټ ټیکارونه او در در جوړ کړي ها دې دنیا کې انبيار أغليو لقد جاعل انبياء فيها کرامتن یقینن لوګي راغلي وي په دې دنیا کې پامبياو دا لوګا را تل داده غي عزت سبحان الله او شوي لقد جاءنا جاء عين د لقد جا الل امبه او فيه کراامتن لقد شبت في ها دی دنیا کې خو خیرې ساورډ کې کړي دی نوله یا کولوونهامه خاامخه خوراک خا په کوغیم یمشونه في اساق او تلبیقولل بازارته لپاره د ضرورت الله او بازار تتلل دا صف منافد نبوت نديم او بازار تتل <laughs> <laughs> <laughs> دا دا علم مناف نديم وي وګره او استاد يو بازار کې ګرځي ها چل تا بازار کې څوک ملاوشي او وګره استاد او بازار ل راغله نو ته چې راغله نو چې تا سكار ل او د استاد بم سکاری کنا انبيياء عليه السلام بازار تتل دي او کمبياله عليه السلام بازار ته نیو تلې استاد د دواګا نیوامن بیا بلټ شي خبره وګوره پیغمبر علی السلام د بازار دوا خولي د کنا نبی علی السلام چې بازار ته تلیو نو د سودا خرصولو دا غستو طریقیم خود لیدیم و شو کنه چې پیغمبر بازار ته نیو تلیم نو دا دتلو بازار ته اورالته کې اغستو سوداګانی دا وبات دا طریقې وتابه چا خولیم نو بازار ته ضرورت لزا اسی گفش پلا نور گر بڑھلا مزا سیسد پکاری لاد شواخل اوترن راشا ویمشونا فی الاسواق او طلالباغی بازارونو کی و جعلنا بعدکم لباظن فتنام او دی جدا تپوس کئی جدی پیغمبر سرا مال نشتی باغونه نشتی و جعلنا بعدکم لباظن فتنام الله او غرزولې دی مونږه باد د تا سناله پار د نورو امتحان سبحان الله وې غریبانه غربت دیغ دیغ دی دا غده امتحان د صبر مال مالدار باندې مال الله او ورکړ دي په غده امتحان د شکر چې دې زما دا مال شکریا ادا کئ دې زما په دې مال ماچولک مال ورکړ دي الله وي دې دی دا غي استعمال څنګه کئ پو ګناي لګي ک پخکار پجائز لګي ک پناجائز د تکبر ک غرور ک قبل سره همدردی ک او چال غریبی دا سوکه غریب کړه دے امتحان دے چدې د الله په افسری صبر ک او کنا د الله سره مینا ک کلا نشکوي ک اتصبرون سمانه صبر کوی صبر پوشی اتصبرونا آیا د صبر ک وَكَانَا رَبُّكَ بَصُوِرَامْ او دیر عبستار دیر خلیدون کیم وَقَالَ الَّذِينَمْ احا شبگم اعتراض او داغی جواب خیال کوا شبگم اعتراض او داغی جواب منکرین مشرکین وائی جمانبا اللہ دیر بدبخت او کنا اللہ پیغمبرتا وائی منبتا حل منو چ افریشتي راشي او مونږ ته وای چې دا د الله پیغمبر دې تاسو ایمانه ټیک چر دوی الله مونږ ته مخامخ وای چې دا زم ما پیغمبر دې ایمانه ټیک چر نو اخري جواب مترجمه کوم بیا زه خپل د شیخ جواب دته خیم غریب څنګه وي وقال الذين ويا كسان لا يرجونا چاګیدن ساتي لقاءنا دم ملاقات زمونګه لولا انزل علينا الملائكه ولن رازي مونږ ته فرشتي او نارا ربنا او نو وينو رب یا ياخذ فرشتي مونږ ته وي چې داز مونږ را داز ما پیغمبر دي ټیکشه فرشتي دې مونږ ته د الله پیغمبر دي اي مني ایم. او یا چرې الله پخپلوي دا زمو پیغمبر دې تاسو او مې نه ټیک څه الله دې مونږ ته ووي زمو شیخ پوي ښا خليته دی وګوره خبرې ته دی وګوره دې خليته دی وګوره خبرې ته دی وګوره لکه کله کل یو سړی کناګه سره غټه خبرو کوي دا وګوره دته وګوره دې خليته وګوره نماشي الله دې په رحمتونو نازل کيم چې تی یې دومرا غټ شوی ی فرشتي ورا دی تا ته وای د اﷲ پیغمبر او الله و تا ته وای چې د ما پیغمبر یخلې ته دی وګوره د خبره ته دی وګوره د نخری ته دی وګوره د کار ته دی وګورم تا نخو خو خلکو دا پیغمبر د اﷲ منلید اها ابو بکر اخ خدا نوېلیم ها عمر عثمان و علي نور صحابه رضوان الله تعالى عليهم اجمعين خدا نو يلي چاغي كلام واوردل ایمان را ایمان تا تو ګور دي خبر ته دي ګور لقد استكبروا تحقيق سرا دوی ها لقد استكبروا تحقيق سرا دوی لوي لوي کړي وا استكبروا ها ځانه غټ غن له آ دای ځان غټ غنلېو د ځان غټ غنلېو فیان فوسیم خپل ځانو نا اے استکبرو لوی غنلېو دای فیان فوسیم خپل ځان وعتو اوتوان کبیرام او نا فرمانیو کړه نا فرمانی لیا الله دای وې جوړې دا الله پیغمبر او نه مانا ایو دا تکبر خبره شروع کړې ګستاخی کلماته ویل شروع کړل یو ما یروون الملاه الله ګوره زما صیت ناسنا خبره کوله وستاډېرنماندي د فرستې د را شي مونته د وي الله وي چې کله دی فرستې ګورې نو بیا بهې پټېږي بیاابتې پهناغاړیم یو ی الملاه غه چوبګورې فرستیم لا بسه نشته د خوشالیم لا به نشته د خوشالیم. يوم اي دن پدغرز للمجرمين دي پارد مجرمانون وَيَقُولُونَا دو معنى دي خواه وَيَقُولُونَا اولا اولا معنى يَقُولُونَا فَائِل مَلَائِك دي هن ابوائي ملائك سه حرام دي پتاسو بان دي دل دا فرشتوم اللّه وي وَيَقُولُونَا حجر امحجورا حجر امحجورا حرام دي پتا صبح دي ودل فرشتو حرام کړه شويم ٹھیکشه دیمه معنا یقولون فاعل مشرکین شي نو چې کلا دېدا فرشتي وګوري کنا یقولون و يبدا مشرکان سبو هیجر امحجورا پنای نیو مونگا پلی دود فرشتو ما حجرا مهجورا منی مانی سرا توب توب نو ګورو نو ګورو نو ګورو من غاننده پرشتینو ګورو وقدمنا الى سبحان الله ګورا دا جواب دے د سوال پوښ وکنه سوال څه دی يرجي دي مشرکانو دای خو خ اعمال کړي دي ها جی مشرکانو دای چې کوم خ اعمال کړي دي دا غي بس کیږي جواب وقدم نام او مونږ به قسط کو اله عملو طرف تا غاملونو چدی کړی دي من عملن ده هر قسم عمل نام تم جو عمل چره کاغا هسپتالو ندي کاغه پولو ندي کاغه نورس دي نورس دي پوش کنه فجعلناه الله اوب گردد مونږه عملو نده دای ها با ان منصور ها با منسورا دړه کړه شې আজি خوراکړه شې دړه او چې هوا ته حواله کې کناوا ته وغورځې نو څنګه غا الوزی حبا منسورا دړه موړه আজি دڑا واړه هر خوا تب دړه دړه به کې اللهم نهستو نابود کې او غور ابراهیم د الله سوره ابراهيم ايات نمبر 18 او دري اعمال بشي بیکارا مثل الذين کفروم مثال دا کسانو چې کفر کړې د خپل رب سره اعمالهم عملند د دې کرما دي نشته د بهري یوم عصيف الله بده دا عملند شو ګرځي لك سخطه تي د هوا کې چې دا دړه لوزي انماس وجود نشتام وجود اذا اعمال نشتا ولي نشتا لوجدا شركنا اعمالي دي برباد اصحاب الخ خا... اصحاب الجنه سبحان الله بشارت ذو اصحاب الجنه ملغري دا جنت اسيدن کی دا جنت صاحبان دا جنت حقداران دا جنت دون دا داخلی دون کی جنت تا یوم ایزین پا دغرز خیرون غربویم دیر بهتر بی حاجی مستقرن پیت بارد گام و احسنو و احسنو او دیر غربیم اللہ و احسنو دیر غربی مقیلا پیت بارد آرام گام سبحان اللہ قیلو لنا پیت آرام گام ذیکہ اج جنت زائد آرام دے او یومہ تشقق السمام تخویف اخروی اپدی کہ بیان ده امور سبعو دیکھا او یومہ تشقق السمام او ها غرز چې وبشلیږي او کلا چې وبشلیږي السما او اسمان بالغمام پور یذ سرام الله دا اسمان دا وبشلیږي الله انزل الملائکه تنزیلا او قص بکړلې شي فرشتي په قصولو سره ګور علماء ذکر کوي چې انزل الملائکه فرشتي برا کو زیګي کیفیت یو الله ته معلوم دي الله کو سيګه برا فرشتي څنګه کیفیت دي الله ته معلوم وګره سوره البقره دیمه آیت نمبر آیت نمبر دو سو دس حال انظرونا اللہ ان یعطی یوم اللہ فی ظلل من الغمام والملائکام داخلک انتظار مگر دا دی خبری چراش دی طلاب وریض سورو کے من الغمام دا وریضنا او فرشتی برازی پوشی کنا او کیفتی یو اللہ تا معلوم الملک يومئذن الحق للرحمن الملک باشعی حق الملک يومئذن تصرف قلی طول دیو اللہ بای الملک باشعی تصرف اختیار يومئذن پرد قیامت ها جی الحق للرحمن حق دی لپار دمی ربان وَكَانَ يَوْمًا وَكَانَ يَوْمًا يَبْدَارُ عَلَى الْكَافِرِينَ نَاصِرًا وَكَافِرُونَ بَادِرُوا سَخْتًا بِرَسْخَةٍ وَيَوْمَ يَعْزُّ الظَّالِمُ وَبَدَغَرَ شَقَّ بَلَغَ الظَّالِمَانِ عَلَى يَدَيْ بَغْلَاسُنُ يَقُولُ وَيْبَى يَا لَيْتَنِي حَىئَئُسَ حَىئَئُسَ اتَّخَذْتُ مَعَ الرَّسُولِ سَبِيلًا چني هاي کاچ ما پیغمبر سرلارنی ولويم پوشوي کنا او يوم يعذ الظالمو اگر چ لگيبو چک ظالم ظالم بو چک لگي اوس دا ظالم چ دینو دا سوکته الله دا ظالم سوکته سبحان الله راشم تا ابن کثیر خیچ دا ظالم سوکته دا فارقا طریق الرسول جده دا پیغمبر لارا پرخیوان پوشی کنا دا پیغمبر فارقا طریق الرسول وما جاء بہی من عند اللہ پوشی من, من الحق المبین اگه حق لار او د پیغمبر لار پرخیوان نین دا پیغمبر پلار نزی پرد قیامت بیابچکونا لگئیم وقحا یا ویلتان هائی افسوس حای افسوس ها لایتنی کا چویز ها چویز لم اتخذ فلان خلیلام نو نیول فلان ما مادس فلان کے مدوس کړه نوې هغه شرمی عمل ګرته ان وکړې او هغه پسې ځنه و تلې اس ګورا فلانن خلیلام دا فلانن خلیلہ سوکته دا فلانن خلیل دا چې دې هغه چه ده قرآن پری خودام اللہ فلانا اے صرفه عن الہدام اللہ قرآن نا, نا اگرزید ادایت نا دے اگرزید ایمان نا دے اگرزید فلانا من صرفه عن الہدام هر حق سوک تے چه چا اڑی چال را دا ادایت نا چې تا قرآن نا سوک منا کئی تا حدیث نا پیغمبر نا منا کئی داعو ته تبلیغ نه دې معنا کوي او دارنګ دې د نه کوي بیانول نه دې معنا کوي او د کار نه دې معنا دا بد دوست دی دا فلاننده پوشکنا یا <تصح> ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانن خلیلا لقد ضلني يقینا گمرا لقد یقینا ازلني گمرا اکلم ازلني اړولې مزم پوشو دا حق نام الله لنیم زه ګمرا کړم وایړو علما ان ذکر ذکر نام ذکر نو مراسده امام قرطبي ذکر کئي چان ذکر اے القران ان ذکر ایمان پوشو ګمرا شم په دې خبره چې ذکر نه وړو لم قران نه وړو لم بعد از جاءنیم پس دې نا چراغ لو ما وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِلْإِنسَانِ خَزُولًا او دے لپاره د انسان شرم اونکے انسان انسان لا دا شیطان شرم ای شیطان انسان لا شرم اونکے دے شیطان پس مزا او دا شیطان سوک تے راشا جامع البیان اللام ابن جریر امام قرطبی طول وئی وَكَانَ الشَّيْطَانُ قُلُّ مَنْ سُوَدَّكَ اے صدقه ده که خان وړوکه کافته غټ کاف نه ده زکا صدقه داده تصدیق نه ده صدقه دمنه کول نه ده كل من صدقه حسو چتا منکای ان الحقی ده حق منولنا وهو شیطان منده شیطان ده کسه باشت چ سوکته وقال الرسول الله اکثر مفسرین وای چې دا قال په معنا دی یقولون څه معنا وقال الرسول الله وقال الرسول ها جي يقول واجب پیغمبر وقال الرسول ویب پیغمبر یا ربی اعز ما الله ان قوم اتخذوا هذا القران مهجورا بيشكا قوم سما نيول دي دا قران مهجورا خد شوي ٹھیک شو يا حکایت قال ولي وقال الرسول ويلو پیغمبر د الله چه زما قومه ها يا رب اعزما الله ان قومي بيشکه قوم زما اتقذو هاذا القران مهجوران نيوليو دا قران مهجورا مهجورن پر خده شوي اسگورا مهجور ستويم كل ما لا ينتفع به من القول فهو مهجور اي متروكان ازجاج از امام زجاجوئی کلو ما لا ینتفعو به هر حقشیم چه فیدنی پاقی سراب دا قولنا فهوا محجور اغپری خودشوئی متروک ٹیک شا او سوک مفسرین فرمائی کلو شیئن لا ینتفعو بیهیم هر حقشیم ہاں هر حقشیم چه فیدنی سراب تیتتی فیدن آخلی ٹیک شا کناب قران دے خلاف تلاوت تا چول قلق تے تڑل دے نه وای نه از دکه نہ پی عمل ک خدا محجور دے امام حداد وای محجورا حجر تلاوتہ والعمل به وہ جو محجور ستا وای چې لستر پر اگ دے قران پروتے دی حکم نا درته معلوم دی عمل پنکه دا دا چې سوچتا پر خپله تیک شي امام ابن کثیر ډیر خستا خبره کړې ده فرمایي چې دا وګرا محجورام سماندا لا يسمعون الله وکانو اذا تلي عليهم القران کلات غني دي دې قران تا چې قرآن بیانېږي څوک ترغوغ نه 익 دي دا محجور دي قران پر اخدے پر اخدے پر اخدے نو گورا قانون ذات علیهم القران کلاچ بلسته کده پته باند قران اکثر اللغه والکلام نو دیب خبر کولی شور شوربی جوړ کډه واله فهذا من هجرانیم قران بیانول وخت کی خبر کول گب شپ لا کول د ہجرانیم وترک الايمان بهیم او ریمان پی نرادی نو دا هجران دے و من هجرانیم و ترکو او پری خودل دا تصدیق دام هجران دے و ترکو تدبری ہی و تفهمی ہیم او چط تدبرم پریگ دیم فهم دا قرآن پریگ دی نو من هجرانی ہی و ترکو ہی اور عمل پی نکی نو دا هجران دیم ہاں او دارانګې من امتثال اوامره او اټناب زواجره او اوامره باندې عمل نه او د من کې دونا ځان من کې نه انو د هجرانده ولعدول عنه الى غيره او قران پرګې دی بل تلار سي شارن شهرو نتام او غناين سندوروتا او قولن یاقسوتا او لهو ين يا یاتماشوتا يانورو کارونو تام نو مین ہجرانی هی دا ہجران دے او دې پیجند تدبر تفهم نقول عمل نقول ایمان راڑل تلاوت نو کو دا ټول ہجران دے نو دا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دا س فریعت پکئی د په دربار کې درخواست پکئی عظما سے اللہ دے پر رحمت نازل کی وی وی چلا م ابن کثیرم دعا کړی دا معلوم اشوا چې داخل ډیر مینو په قران باندې دې ته د مقام او عظمت معلوموم او هغه دعاسه دعا دا فنسئ الله الکریم المنان القادر الا ما یشا ان یخلصنا مما یسخطه و یستعملنا فيما یرزیه من حفظ کتابه وفهمه والقيام بمقتضاه انا الليل واطراف النهار على الوجه الذي يحبه ويرضاه انه كريم وهاب سبحان الله الله اذا دعا دعاء قبول کیا او دغه ما شیخ وی چلا ددید پا رہے ويم چلا دد ثواب صاحب د کتاب تور تو کی منگو اوذ ددید پا را چلا دد ثواب شما شیخ تور تو کی وقال الرسول ویلو پیغمبر یا وی بو پیغمبر چه ز معلم بشق از ما قوم نیول دا قران پر خودی شوی وکذارک الله تسلدا الله وی دارانگی جالن لكل نبي ها غرزور مونږار پیغمبر دی پاره ادو وان دشمنان من مجرمین اده مجرمانو وقفا بر ربک او پرده ربستا حادیان هدایت ورکون کې و نصیران او مدد کوون کې سبحان زم ما پیغمبر مخاف کېگا مخاف کېگا هر نبي دشمنانو د هر نبي دشمنانو وقال الذين كفروا اعتراض نمبر 7 ها جی دا قران بر کتاب دی کدا قران بر حق کتاب دې نو دا قران په تورات پيوزل ول نه نازل شوي ٹھیکشه دا غي جواب وقال الذين كفروا اعتراض واي کافرن لولا نزل عليه القران ول نه نازل شوي په دې په هم بر دا قران جملتم واحده طول پيوزل باندی طول پيوزل باندی ول نه درغليم ٹھیکشه جواب او کذالک دا دی الزامی جواب دا سدی الزامی جواب سمانا کذالک الله و دې دا زما کمال دی تښیک کنا دا لیگ لیگ نازلول الله و دې کمال دی او د دې جواب زدتہ د خپل د شیخ په انداز ته درکم ان الله تعالی بخند را کی دے کافرانو ایم جواله ند نازل شوي دا قران په دې پیغام بر باندې پيوزل الله اوه کذالکام دا لگ لګ نازلول قار زما دے زما په کار کې ستا سکار دے الله پوشکنہ کذالکام مشرک وای مورز دا قران وای سوای چې دا قران پيوزل ولینده راغلی الله اوه کذالکام دا لگ لگ نازلول دا کار زما دے زما پکار کے ستا سکار دے تو کې دویم جواب تفصیلی کزالکا اول کزالکا او دقا سے لگ لگ میں نازل کڑے دے تفصیلی جواب کزالکا اللہوی دا زمان کا مال دے جمان لگ لگ نازل کڑے دے لینو بی فوادہ کھا دید دی پارا چکلک کو آجی جواب تفسیری سرد علتنا لینو سب بیتا دید دی پارا چمنگا مضبوط کو بیهی پا نازلولد دی قرآن فؤاد کا زرستام وردتالناہو ترتیلام او منگا دا قرآن ردتالناہو منگا دا قرآن لستل ترتیلان پلوسترو سرام منګه دا قران په دمه دما ویل دی আজি منګه په دمه دما پتا باندي لستره دی مسلمانانو جو خدای امام يسيوتي په خپل تفسير اتقان کي لې کړې دي جورتل نا وترتيلا جب ودل قران دا قران رو روایا آرام آرام سرایا سیو ٹکے پو بلٹی کنا سوی جو بنی پوئے گئے پو بلنانو دا سیمو آیا واضح واضح صفا سفائی و آیا علام ابن کسیر ذکر کئی ورطلنا ہوتر تیلام سمانا امام قطع دوئی بجنا منگا دا واضح کر دے پو واضح قول سرام دارنگی زید ابن اسلام وی عبد الرحمن ابن زید ابن اسلام و فصرناه منغا ورمانگا ده سده وضاحت کرده په وضاحت کولو سرام تکشی کنا نو دی دید پارام چطه دا قرآن وائن وردتلناه ترتیلا وردتلی القرآن ترتیلا او زمان شیخ بوی کنا تجویر سروایا ولی چه تجوید سره نوائنو بیا باکار خرابی کنا وَلَقْزُ بِالتَجویدِ خَتْمٌ لَّازِمُونَ مَا لَمْ يُجَوِّدِ الْقُرْآنَ آسِمُونَ دا قرآن لفظ صحیح ویل دا حق تا قرآن او دارنگیم معنى و تفسیر از دقول دا حق تا قرآن عمل پا قرآن دا حق تا قرآن دیم پوشوی کنا ورطلی ترتیلا ولاحظوا بتجويد ختم اللازم من لم يجود القران آثم لانه به الاله انزل وهاكذا منه الينا والسلام دقس الله طرفنا راغل دي دغس بتيوايم خدي ورتل نا وترتيلا ولا ياتونكا تصلي الله عليه ولاتون کاام او راتل ن تعام راتل ني دا خلک تعام بمسرن پاعتاز الله باعتراو په شوم دا خلک پ او دا چکم دیر پتا د پتابانې سي شبیه ک اعتازو نه کو الا جنا بالحق مگر من راتل کو تاته په جواب که دی اعترااز کوي دمون جواب رازی واحسنا تفسیرا او خستا بهتر تفسیر او وضاحت دای ک اعتراض راضی جواب ډیر اعلی او ډیر چات الینا یوشرونا دا کساندیم یوشرونا علی وجوههم لفظی معنی یوشرونا علی وجوههم چې دا جمع بکړشي په مخونو ددی مخونو باندې به جمع کیږي معنی وکا یوشرونا علی وچاټ پکړلې شي جاما پکړلې شي پمه خونو باندې الہ جهنم جهنم تام حدیث مبارک ته چکل دا آیت مبارک ویل شم سبحان الله وایا حضرت انس رضی الله تعالی فرمایي چې بشکره ان رجلا یوسړې قالا وي یا رسول الله کیف یحشر القافر ولا وجهي څنګه به زمکل شي کافر په یعنی څنګه به روان کړل شي پر د قیامت اله جانم جانم ته وقاله نبي رسول فرمایل ان الذي امشاه على رجله قادر ان يمشي على وجهه يوم القيامه چکم الله یو سړی لا دلته په پتی دنیا کې پاخ پور روانول شي حرا الله د لا پرد قیامت په مخم روانول شي کا شرر مکان الله دا خلق شرر دینا کاردي مکانن په مرتبه دینا کاردي ډیر بد دي چې د الله په نبی اعتراض نه کوي واضل السبیل او دوی خطا کړي د سملار ولقد اتینا دلایل نقلیه وشي کنا یا ذکر د اقوام مهلکا جاء اوودی اسان دی ایتنا ولقد اعتینا موسی الکتاب یقینا ور کړو مونږه حضرت موسی علیه السلام کتاب جنو تورات او جعلنا معه اخاه او ګرځولیو مونږه موسی علیه السلام سره ورته دو هارون جنو می هارون وزیر ابوجت اونکه پوش کرا نو موسی علیه السلام اور سره شو دو استاد بوج کم شو وقلنا نویمونګه اځهبا زیتاسو دواړه ال القوم الذين خلق طرفتا كذبوا بایاتنا چغيدرو درو کړه دې پاتونځ مونګه فدم مرناهم تدميرا الله اختصار دی ښا فقلن اذهبا الله زيل عرش تاسو دواړه نو دې لاړل مسله بیانولا فرونه ترازو نو کول دې جواب نو کول دای مسلا بیانو لاغین کار کو کو فدمرنا اوم اللہوی پس مات کر المنگ دوی تدمیرا پسخ ماتولو سرام دمر اوس دمر سمان دا دمر ستوی کسرو الشیم ماتول دا یو سیز من حیث لا یمکنو اصلاحو ہو پوشی ماتول دا یو سیز فداسی طریقی چه بیاد اگی جوڑخ نکی گی يوشه دې کنه چاغه مات شي اور بیا جوړي غينا دل دړ وړ شي اور کنه دل ول شي هره هې رشي مات شي هغه بیا دوباره جوړي غينا ځکه کله داسي يوشه مات شي جوړ شي او کله داسي يوشه چاغه مات شي نه جوړ شي داسي نه جوړ شي چې ټول خلف په زور لگے نه جوړيږي وقومنوها الله وقومنو قوم منصوب دي اذکر مقدم کا اذکر قوم انوح یاد کام حال د قوم دنو علیہ السلام لما کدبر رسولہ کلچی در جنوال کردی دی دی پیغمبرانو اغرقناهم اللہ ویما غرق کردی و جعلناهم لینناس آیا امی گرزول دی لپار دا خلقو آیتا نخد برات خلقو د پار ملوی نخو گرزولا و آتدنار الظالمین او تیار کل دی منگالی پادزاریمانو عذاباً علیما عذاب دردناک و عاداً اے احلکنا عادام اللہو ای منگالا کلیو عادیان دهاجی و سمود و سمودیان و اصحاب الرس اور اصحاب, اصحاب الرس صاحب دکویانو اصحاب الرس اسی دون کی دکویانو وقرونم بین ذالک کثیره او پیړی په مدد کی ډیری ډیر پیړی چې د موږ هلاکړ اوس ګورا اصحاب الرس کوي والا دا کوي والا سوکوم په دې کې اقوال مختلفه علامه ابن کثیر ذکر کوي چې دا اصحاب الرس دا سوکوم امام کریموی هم اصحاب یاسین دا اصحاب یاسین والا وقال قطادا فرمائی من قرل یماما داد یمامی کلیو ٹھیک شکنہ داشت ډیر اقوال دی خیستہ خبره دادا ابن عباس رجل اللہ تعالیٰ عنو فرمائی انہما اصحاب الرس بئرن بی, بی دا پا آذر بی جان وقال سفیان سوری عن ابی بکر عن اکرما الرس بئرن رسو فی ها نبیهم ای دفنو بی هام دا کوئی والاگا خلق تی چه دیتا اللہ پیغمبر را لیگلیو الله اخپل پیغمبر اولیگا دے ظالمانو اگا پیغمبر دا اللہ کوئی کئی او اگا کوئی کئی دیت دفن کم نو الله پاک پی عذاب نازل کر وَقُلًا دُرَبْنَا لَوْلَمْسَالِ اللہ وَيْهَرْ يَوْتَا مُنْ بَيَانْ کِلُو مثال عجیبا هر یو تا بیان شیو مثالونه عجیباں عجیبہ جوبا ناشنا ناشنا مثالونه بیان شیوم لیکن د ایت عبارت نو هغهسته او تبرنا تدبيرام الله وي او قلنا تبرنا اور هر یو تباہ کړه مونگا تدبير اپ تباہی سرا مات میکړل الله وي مات میکړ مجرمان او دل تک الله تباب مکر مجرمان واستبرت وئی آزمائش الله دی رحمتونو نازل کی و من کل شیء کسرته و فقد تببرته وشکنا هر هغه شیء چې ماتي دانوان شی دړه دړه شی تاس نسی لک شیشا نو د اصل لا چرې نو دیمات کړ اوتے برتاتے برولی ہوئی لکاتھ تیم ڈوڑ کول کئ کنا چر اخلار کے جو بولی ڈوڑا کڑے دلام وق ولقد اتوال قریا او یقینن راتل کڑیو اللہ ولقد اتو اللہ یقینن راتل راتل کڑیو راز یال القریا پکلی اللتی ہا کےلی ام طیرات ما تور الصوم جو ورول شیوباران ما تور الصوباران باد با باران خواری گی باران خو رحمت باران کی فائدی او دی, دی باران کی اس فائدنو دا دیر بد بارانو اگرہ سورت سوافات تا دیر وشتہ ما پاردا اللہ کریم فرمائی آیت نمبر 136-138 وَا وَإِنَّكُمْ لَتَمُرُّونَ عَلَيْهِمْ مُسْبِحِينَ الله وبشكا خامخازي تاسو پدې باندې سار لی لی او بالليل او شپې نسار او خام پدې ځای باندې تیرې گئی چې کم ځای کې دا قومونه الله علا کړو افلا تاقلون عبرت ولناقليم وش ولحق نقبلوي افلم يكونو يرونها ايپسنو يرونها چې ګوري دې لرا بل ګوري خغوري ګوري خغوري کانو دیدای لا ارجونن شورا عقیدان ساتي د قبر ناده دوباره پورته کی دو و اذا الله زجر دے پا خلق باندي چاغي استهزاء کولا اغي ټوقي کوليد الله پیغمبر سرا و اذا او راوکا الله اي کلا چور اتمام مشرکان استغفر الله و اذا راوکا کلا چ دامنکرین ګوري تعالی رام الله وهي زم محبوب دا منکرین چکلا غورتالرا اي يتخذونك نني وديتالرا الا هو زون مگر توقام الا هو زون اي محزوان به توک کڑے شوی اس دا توق صد اهاذ الذي د تفصيل دے اهاذ الذي بتور انکار اهاذ الذي اي د اعکاس باث الله رسولہ چلی گلے دی اللہ پیغمبر اس لکے او شڑی گا یو عالم عالم نمانی اگے عالم نگنی اتو تواج جی دا عالم خواہ اگا عالم دا دے عالم دا نو دا نبی وی جزد اللہ رسول امام نو دے مو اعتراض کونکو منکرینو مجرمانو دے وی احاز اللہ ايدا يا کاس صلی کر دل پیغمبر ان کا دل یذلنا قریبا دا لا یذلنا اے دل دکی دا, دا زلالت چ دی دا پ معنی دس دی اے زلالت معنی صرف الشیء عن الاصل گر زول دی اصل نام ما نو که ان کا دل یذلنا دمج خا مخ گمرا کړی بو ان کا دل یذلنا قریبا دا چی اڑولی بو دی پیغمبر منگا عن آلیتنا دا عبادت آلی ہو زمانگنا که منگ دی پیغمبر پسی تلیویم نو منگ بیدا اخپل دا عالی ہو عبادتنا عرولیو لولا ان صبرنا لیها کچری منگا زانویک لکڑی پیبادت مابودانی باتی لو و سو فیالمونام از دل تلوغنی بیخشا وسوف يعلمون دا سوف يعلمون دا مفعول ده ها يعلمون وی وسوف يعلمون حین یعلمون مفعول ده حین یعلمون مفعول ده معنا وکي وسوف يعلمون اور زرده چ معلوم یارهونه لاذاب چې وګورذااب دویم دا دی چې دا س دی داوف یالهمونونه تعلق من سره دی وصوفا یالهمونونه من ظله سبیلا زر د چې معلومبه کې چې سووختې ګمره پاعتبار دلارم پو نه دیخوا که منغا د پل مع داو پهې بعدت نوې کلک شوي داس به داسې به شو دا الله ي. ک چرې دای عذاب ګورې نو بیا ورته پته ولګي وسوف يعلمون يا من د يعلم سرا متعلق تي وسوف يعلمون من اضل سبيله ارايتم الله فرمایي زجر دې ارايتا اي خبري من په حال دا غچم اتخذ الاهوه هوا غور جي رحمه شيخ الله دې په رحمتون نازل کی اغای بوی چه دایت پا قرآن کی دو زلر آغل ده یو دلتا یو په سورتی جاسیه کی پیندشتم اپارده سورت الجاسیه آیت نمبر ده دریوشتم افرائیتا من اتقضا اله هو حوام ٹکشو افرائیتا من اتقضا اله هو حوام او یو دلتا کی راغی ارائیتا من اتقضا اله هو حوام او يو صورت جاسيه کی او دلتا مفسرين دغه دو معنی کوي صورت جاسيه کی هواه هو مفعول اول دا اتخذ ده ٹھیک شه جاسيه کی هواه هو مفعول اول دا اتخذ ده اور الهاه مفعول ثاني ده نو معنی څه شو ارئیت من اتخذ هواه هو الهاه کوشکن ایا خبره پهال داغه چا چې اټی نیوللې خپل خواهش لا خپل خواهش اله غرزورې دي خپل خواهش هغه اله غرزورې دي ای یطيعل حوام دیتا بيداری کې د خواهش ټک شو دلتمانو کا ارايتا منت خزام دلته کې مانو بل اقصا ارائتا من يتخذ الهه هو هوا ايا خبره په حال دغه چا چې نيول دي معبود خپل هوا هو اي به هوا هو خپل خوای شرام نبي دليل شتام ما نبي بس خوای شو ته ويل دي بس دو ته لا ويل دي اف انت تكون علي وكيل ايته به باغي الله سمانا تسلیدا محبوب پیغمبر ستاکار حق بیان اول دی ستاکار دیل مسلمان اول دی ستاپز اما بیان د حق دی افا انتا تکونو آلی وکیلا امتا سبو زجر آیاتو گمان که ان اکسرا هم چه بیشکا اکسر دا دینا یسمعونا اوریستا کلام یسمعونا اوریستا کلام يَسْمَعُونَ وَيَعْقِلُونَ وَيَسْتَكْلَمُونَ وَيَعْقِلُونَ وَيُفِيغِي اسْتَطَكَلامُ وَيَعْقِلُونَ ياني مانس وَيَعْقِلُونَ وَيُفِيغِي اسْتَطَكَلامُ يَسْمَعُونَ وَيَسْتَكْلَمُونَ وَيَعْقِلُونَ وَيَعْقِلُونَ وَيُفِيغِي هُمْ نَبِي اَوَلَ نَمَانِي إِنَّهُمْ إِلَّا ندی دی مگر پشاند ساورو الله دا انچ دی نافیه دی ندی دی الا کل انام پا وقت قلام او ری دوستا مگر پشاند انام بل هم اغل و سبیلا بلکی دا غین دی بدتر غین هم بدتر دی گورا انعام سر تشبیح ولی ورکڑا انعام سر تشبیح ولی ورکڑا امام قرطبیب دیگه وجوهات زکر کردی دی نور مفسیرون بیان کردی دي او دیگه خلاصا ان هم ایلا کل انام وجه اول د تشبیم دا دا تشبیم ورکڑا دنگورو سرا دا دا تشبیم ورکڑا حیواناتو سرا ولی زکا چه صرف صرف آواز اورید مالک آواز اورید مالک پویگی پینا اوشی کنانو دی کلام اوری غزان پر پویئینا اگرا سورت بقر دیم پارا آیت نمبر دی ایک سو ومثل اللذین آم او مثال کسانو چې کافران دی پشاند مثال دا کس دی ینعقو بما لا اسمعو الا دعا او و آیت نمبر ایک سو اکتر دا مسرکان دا دنگرو ندیم بدتر تک شکنه با دنگرو مواز آوری کت آو بیر آو کوری آن کتشا و براشا او دا آواز آوری نور آغای نپویگی چه دادیسا مطلب ده ها؟ ها؟ هاڑی مڑیسا مطلب دی او بس ده چه با گو خدای روان شی. نو دا مسرکان قرآن آوری غزان پی نپویگی دیم دا دې ډنګر ستره تشبیزه کور کړم چې ډنګر خپل د فائدو سيزونو تا ځان رسېم لک اوبو لک واخم او انسان اگر دې په قرآن او ایمان عبادت زایونه د الله دا د فائدو دي نو دې چې د خپل ځان فائدو تن رسېم ځک الله وي دې دا ډنګر نو اخو دې وښي کنا دارنګ امام قرطبي وي چې ډنګر سره تشبيه ز کا ورکړه چې ډنګر چره غا مې خګډ مجازی ز مالکي مجازي تابعدار وي کلا کلا چولا پغاړه پړې کی دي ها دیور پر سیروان وی ولې دیور لا واخو بو ورکایم دا مشرک د حیوان نمبر تر دې هر وخت الله مړې بیام م د خود عبادت نه کوي بیا د خود تابعداري نه بل نقطه زما د شیخ بډیر خواخوا او الله د مشرک تشبیه ور کړا حیوان سره ډنګور سره ولي ور کړا وای زکه چې ډنګر چې دې د دی د مالک تابعدار ویم خپل د مالک تابعدار وې او کتابه داری نکاینو خلافم نکاینم دا مشرک خو تابعداری پریګی دا بلک د مقابله او مخالفت الله کوي الله ورته چغوره د مشرک نشتا او دې دوی چې نفلان فلان کې شریک ته نو انهم الا کل انام ندي دا مشرکان مگر پشان د ساوروم ساورو سره تشبیه ولیدا پدي وجوهات سره چې ګوره د مالک مجاری اطاعت کوي او انسان خپل د مالک حقیقی اطاعت نه کوي واخر دو.